După sărbătoarea dormirii Maicii Domnului, a rânduit Biserica să se cinstească Sfinții Martiri Brâncoveni și anul acesta, prin rânduiala Lui Dumnezeu, iată că răzmirea lor se săvârșește în zi de Duminică și se cuvine să, așa cum am auzit, am auzit și încântarea de la strană, se cuvine să stăruim asupra jăifei martirilor brâncoveni, întrucât ei sunt pentru noi o icoană a învrednicirii românești. Icoana a învrednicirii românești, icoana demnității românești, dar în același timp trebuie să recunoaștem că Sfinții Martiri Brâncoveni sunt și cei care prin trădarea fraților lor au ajuns în această stare, dar biruința lor a fost deplină. Biruința împotriva călăilor, biruința împotriva sultanului, biruința împotriva tuturor celor care la sărbătoarea când era sărbătoarea adormirii Maicii Domnului au asistat la martiriul lor. Am să dau doar câteva frânturi din Sinaxarul Sfinților Martirii Brâncoveni, nu înainte de a deschide prin versurile unui poet care spune Avem pe un pildă tare, că săi sub sabie au căzut, ca să păzească fără de schimbare credința dreaptă în care s-au născut. Avem mai întâi tabloul acesta în săptămâna patinilor din anul 1714, în urma trădării unor boeri care l-au clevetit că uneltește împotriva turcilor. La București a sosit o mulțime de ustași trimiși de sultanul Ahmed al iii care l-au luat pe Constantin Vodă cu fiii și ginerii săi și l-au dus la înalta poartă, în jalea tuturor locuitorilor cetății. Lundușul rămas bun, Constantin Vodăbrâncovean a zis noului Domnitor și celor din apropierea lui: Dacă aceste nenorociri sunt de la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia lui. Dacă sunt însă fructul răutății umenești pentru pierea mea, Dumnezeu să ierte pe dușmanii mei. Să știe că au fost chinuiți îndelungat. Au fost apoi duși pe străzile orașului constantinopol Stambul, îmbrăcați numai în, cămă în cămăși, desculți, cu capete descoperite și legați în lanțuri, în tocmai precum răufăcătorii. Și la locul de tăiere aștepta mulțime de popor Sultanul Ahmed al III-lea, vizirul și ambasadorii Marilor Puteri Europene. Acolo, mucenicii fiind puși în genunchi, mult pătimitorul Constantin i-a îmbărbătat pe fiii săi. Fii mei, iată toate abuțiile le-am pierdut. Să nu ne pierdem și sufletele. Stați stare, bărbătește, dragii mei, și nu băgați seamă la moarte. Priviți la Hristos, Mântuitorul nostru, care a răbdat pentru noi și cu ce moarte de o care a murit. Credeți tare în aceasta și nu vă mișcați din credința ortodoxă pentru viața și lumea aceasta. Aduceți-vă aminte de Sfântul Pavel care zice că nici sabie, nici îmbulzeală, nici moarte, nici alta orice nu va despărți de Hristos, că nu sunt vrednice muncile și nevoile acestea de aici spre mărirea ceea ce o va da Hristos. Acum dar o dulci mei fi, cu sângele nostru să spălăm, spălăm păcatele noastre. Și tabloul se încheie și au căzut capetele vistiernicului Ianache Văcărescu, apoi al fiului celui mai mare Constantin, după aceea lui Ștefan și al lui Radu. Iar când a venit rândul copilului Mateiaș, care era mai tânăr și călăul a ridicat sabia să-i taie capul, acesta s-a înspăimântat. Și atunci tatăl său, plin de bărbăție, i-a zis... Din sângele nostru n-a mai fost nimeni care să-și piardă credința. Dacă este cu putință să mor de o mie de ori, decât să-ți credința să moșească pentru a trăi câțiva ani mai mult pe pământ. Și atunci copilul s-a întărit și întinzându-și din gâtul pe tăitor, a zis călăului, vreau să mor creștin, lovește. Și are. Ivan Alexandru, acest episod. De se poate tată să nu mor. Să am parte întreagă de pruncie. Frații tăi mai mari au și ajuns prins de foc în altă împărăție. Ni se cere să ne lepădăm de credința sângelui din vine. Dar nu e haină pruncul meu să o dezbraci în voie pe coline. Vezi tu, steaua zorilor de zi. Cât de aproape tremură în unde, dacă vrei cu pumnii s-o cuprinzi, apa trece, steaua se ascunde. Ia din marea neagă într-un vas, pe pământ, în vreme de furtună, zbuciumul întrânsai fără glas, cum e ciungă strunga, strunga fără stână. Fiul meu, trușorul tău plăpând este pâinea firii curată. Rapdă numai fulgerul cuvânt, să-i ridice rana din covată. Scump ai fost și tu răscumpărat, ai nădejdea lacrimilor sfinte? Plânge fiul meu neconsolat până trece în pragul la părinte. O mlădiță văd peste carpați din zborul lacrimilor tale, cum deșteaptă vulturii înfrigurați și îi preface în stele osanale. Picăturii, picăturile durerii se întorc în potiri de aur și rubine, viața întreagă în fiecare bob decantează focul ce o susține. Această jertfa a lui Constantin Brâncoveanu și așa cum a fost interpretată de către cronicari, de către scritori, poeți, de către toți cei care cu talent au vrut să dea glas acestei mărețe jertfe care arată că mărturisitorul creștin trăiește o libertate a Duhului Dincolo de toate chinurile și din, dincolo de toate aceste atrocități pe care le săvârșesc oamenii neregiuiți. El are această libertate. Și aici aș vrea să aduc o mărturie a lui Ștefan Brâncoveanu, unul dintre fiii lui Brâncoveanu, pentru că fiii familiei Brâncoveanu, se știe, au fost foarte bine educați și dacă Ștefan Brâncoveanu la o vârstă destul de tânără traducea din poezia greacă veche și în același timp, parcă peste an, prevăzând acest sfârșit al familiei sale și sfârșitul său și acest martiriu, iată ce spune la patima cea mântuitoare a Cuvântului adică la pătimirile Mântuitorului Isus Hristos. Ce meditație profundă la acest fiu de Domnitor, atât de profund, atât de profund înrădăcinat în credința ortodoxă, în credința stămoșească. Când Dumnezeu ne plânge cu lacrimi de sânge, oare ce suntem noi datori să facem? Când ziditorul a toate lăcrimează pentru moartea noastră cu sângele Său, ajunge oare ca moartea ziditorului să o plângem numai cu o lacrimă? O sânge dumnezeesc o dumnezeiești lacrim. Unde ești acum Maria Magdalena, care era obișnuită a cădea la picioarele Domnului ca să vezi pe de lacrimi și cu părul tău să ștergi picioarele sale? Vino acum aici o suflet preasfânt ca să adun neprețuitele lacrime ale învățătorului tău. Adu vasele cu aromate pe care le-ai deșertat în casa fariseului pentru a le umple cu un balsam mai de preț pe care pentru a-l aduna mai ușor, uite, îți dau inima mea ca burete și adună. O, dacă noi toți le-am primit de acolo în sufletele noastre, dacă noi cei care suntem întunecați prin păcat ne-am înveșmânta ca într-o porfiră cu sângele celor roșu și curățitor de păcate al Mântuitorului. Iată, dar este deschisă acum milostivirea îndurării dumnezeiești pentru cei răniți. Cu toții, dar să alergăm cât mai cu grăbire. De a avea piept de aramă și inimă de diamant, arama, întopirea dragostei Dumnezești, unde este un alt fel de foc, se topește. Iar diamantul cu sângele cel viu al mielului se desface. Iarăși de suntem răniți de moarte sau chiar morți, cu asta ce am pus a Mântuitorului fie nemormânt. Și chiar vii de suntem să murim la tronul vieții, la crucea cea purtătoare de viață. Să alergăm cu toții și lăsând toată grija cea lumească să gădem cu suspinuri și lacrimi la picioarele cele pironite ale Dumnezeului cel Răstignit. Să ne aruncăm în brațele crucii pentru ca lumea să se răstignească într noi și noi lumii. Să ne afundăm într-o acea mare roșie pentru a fi numărați cu aceea care și-au înălbit hainele lor în sângele Mierului. Să alergăm când mai uite cu grăbire să ne sârguim, ca să aflăm în țarina ce arată comoara în pământul cel binecuvântat, sămânța ce aleasă în izvorul vieții, apa cea plină de har, în ocări cinstirile, în pălmuiri biruințele, în învinuiri iertare, în trestie șeptrul, în urăciune frumusețea, în nenorociri fericirea, în împrejurări grele, norocirea, în prigoane pe Dumnezeu, în moarte, viață. Amin. Acestea sunt cuvintele lui Ștefan Brâncovean, pe care le-a rostit, insuflat de Duhul Sfânt, în chip prorocesc, în, la patima cea mântuitoare a Fiului Lui Dumnezeu. Sunt cuvinte profetice și iată că fiul Voievodului Constantin Brâncovean nu au fost niște simpli sacrificați, cei au primit cu demnitate, au primit martiriul, au primit această mărturisire și așa cum despune Tatăl lor cum îi îndeamnă și ne putem închipui graile de îmbărbătare ale lui Constantin. Fiii mei, fiii mei, iată toate abuțiile și orice altă am pierdut, să nu ne pierdem încă și sufletele. Stați bărbătește, dragii mei, și nu băgați de seama, de seama la moarte, priviți la Hristos, Mântuitorul, cât a răbdat pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit. Acum, dară, o dulcii mei, fii cu sângere nostru, să spălăm păcatele noastre. Iubiți credincioși, fără îndoială, jertfa martirilor brâncoveni este o temă la care ar trebui să ne întoarcem de fiecare dată. Pentru că Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu a avut o epocă ce a înflorit din toate punctele de vedere. În primul rând prin zidirea de Sfinte Locașuri, prin acea atmosferă duhovnicească profundă, întărită și de uh, ierarhul Antimii și de asemenea toate titoriile și stilul care îi poartă numele stilul brâncovenesc, arată ce înseamnă pentru un neam să se așeze în matca sa. Arată ce înseamnă pentru un neam să se așeze în albia sa. Sau folosind un termen blagian în matricea sa. Dar matricea sa nu este o matrice stilistică, ci este o matrice a credinței în care fiecare neam, așa cum spune Apocalipsa, va veni la Dumnezeu fiecare cu slava sa. Ceea ce vedem în jerfa martirilor brâncoveni, vedem mai întâi părințimea. Părințimea, de ce? Pentru că acest părinte a gândit părințimea sa nu în termenii aceștia lumii de astăzi. Suntem, din păcate, mulți dintre noi suntem și gândim părințimea în sensul de a le asigura fiilor și copiilor și nepoților noștri, dacă se poate, un viitor veșnic pe acest pământ. Și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, toate hoțiile, toate trădările, toate delațiunile și toate acestea ne arată foarte clar că foarte mulți dintre noi cădem pradă acestor ispite. Și părinții mei, uneori, o înțelegem chiar cu prețul minciunii. Și mi amintesc aici un o cugetare a unui părinte duhovnic care spunea apropo de părințime în anumite perioade ale istoriei, cum a fost și cea dinainte de 89, aveam unii dintre noi această motivație și anume se spunea am trădat, am arătat că nu cred în Dumnezeu în numele unor pretinți, în numele copiilor. Adică pentru copiii mei, pentru copiii mei am trădat, pentru copiii mei mi-am trădat credința, pentru copiii mei am uh, tămâiat la altarul faraonilor lumii acesteia în numele unor pretinse interese ale copiilor. Această trădare a părințimii, iată, este uh, răsturnată de jertfa martirilor brâncoveni de părințimea lui Constantin Brâncoveanu, cel care așa cum arată și cântecul care s-a cântat astăzi, Brâncoveanu, părintele, care s-a inspirat din părințimea lui Dumnezeu Tatăl, cel care l-a dat atât de mult a Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unic l-a dat ca tot cel ce crede în să nu-L ci să aibă viață veșnică. Aceasta este părințimea lui Dumnezeu pe care voievodul Constantin Brâncoveanu a împlinit-o cu strălucirea duhovnicească a celui care este pătruns de credința creștină ortodoxă, de credința în viața veșnică. Dar, în același timp, părințimea lui Constantin Brâncovean o vedem, așa cum am citit în versurile lui Ioan Alexandru, în momentul în care Mateiaș are această ezitare în fața călăului, fiind mai tânăr, și atunci. Nu se știe ce i-a șoptit. Sinaxarul încearcă să aproximeze ce i-a șoptit voivodul Constantin Brâncoveanu, părintele prin excelență al neamului românesc, și atunci Mateiaș a mers în, cu această biruință care s-a împlinit mai întâi în sufletul său și a zis, vreau să mor creștin, lovește din credincioși. Tabloul lumii de atunci, într-un fel, se repetă astăzi. Și atunci cinismul uh, celor care, chiar dacă nu săvârșeau uciderea direct, totuși participau la ea. Diplomații țărilor europene, diplomații țărilor europene care se pretindeau creștine, în ziua de 15 august, deci la sărbătoarea dormirii Maicii Domnului au, asist, au asistat la acest spectacol. Și nimeni n-a luat vreo atitudine. Toți au participat cu această detașare pe care o vedem și astăzi. O detașare cinică în care ei își permit să spună la un moment dat ne pare rău în relațiile dintre țări, în relațiile dintre noi, noi nu avem sentimente. Noi avem doar interese. Acest lucru se întâmplă și astăzi. Dar ceea ce este mai dramatic, este mai tragic, este faptul că se întâmplă, din păcate, cu voia noastră. Într-un neam românesc care n-a avut altă credință, altă nădejde, n-a avut altă adevăr decât pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat, jerfit, Mort în viață și înălțat la ceruri. În neamul nostru românesc, care n-a avut alt semn mai sfânt decât semnul Sfintei Cruci, pe care l-a așezat. Deasupra bisericilor, în turnurile, deasupra turnurilor bisericii, vedem Sfânta Cruce, iar la bază este Semiluna, adică Sfânta Cruce care biruiește necredința. Pentru că, așa cum știm din istoria noastră, Voivozii noștri n-au luptat doar să apere un pământ, un spațiu, pentru că se poate pune, se poate extinde proverbul latin care spune Ubi bene ibi patria. Unde e bine, acolo este patria. Voivozii români, voivozii noștri au luptat să apere mai presus de toate credința, credința în care omul se sfințește credința în care omul sfințește locul. În care, așa cum spune poetul Ioan Alexandru, spațiul devine patrie și nu o patrie vremelnică. Spațiul devine patrie întrucât el devine sanctuar. Devine biserică, devine bazilică, ce se înfășoară așa cum se înfășoară la curtea de Argeș. Acele turle care parcă se, se înfășoară în cerul albastru, se înfășoară în împărăția cerurilor. Spațiul acesta, care, așa cum spune poetul, fără patrie suntem fără părinți și fără privechi, nu poate fi lucrare. Spațiul acesta în care au privegheat călugării, în care au privegheat, a privegheat întregul neam românesc, care, așa cum se știe din istorie, spațiul acesta care a fost numit Grădina Maicii Domnului. Și chiar unul dintre papii care a vizitat țara noastră, se știe că în momentul în care a pășit pe spațiul românesc și-a adus aminte și-a spus da, România, spațiul românesc este o grădină a Maicii Domnului. Și este o grădină a Maicii Domnului nu în sensul numai acesta că noi am ajuns la această Sfințenie pentru că avem și noi păcatele noastre pe care astăzi, din păcate, toți deștepții de astăzi ai noștri, din neamul nostru, toți le scot la suprafață într-un defetism, într-un dispreț și într-o descurajare totală, într-un sentiment al fatalismului românesc, cum ar spune Cioran, n-a fost să fie. Ori spațiul acesta românesc a avut totuși virtuțile lui. Și vă spuneam, și că în secolul al XIX-lea, un istoric rus, Porfirie Uspenski, a recunoscut, a recunoscut și nu este ușor pentru ruși să recunoască, spunând, niciun popor pravoslavnic n-a ajutat mai mult Muntele Atos și Locurile Sfinte decât au făcut-o țările române acest lucru, această investiție care n-a însemnat doar un jaf ci a însemnat o investiție în ceea ce este veșnic a însemnat o investiție în ceea ce rămâne dincolo în duhul bunătății al acestei ospitalități, în duhul comuniunii în duhul acestei deschideri pe care românii au avut-o și pe care ne nădăjduim să o redobândească Așadar, spațiul acesta a fost un spațiu al jertfei. Noi, românii, n-am fost un neam atât de puternic, un neam cotropitor. Am fost un neam care am fost așezați aici, la o răspântie, într-un spațiu de răspântie, între mari de puteri și nu este cazul să mai amintim, știm foarte bine la ce ne referim și totuși am avut acest profund simțământ al dăinuiri prin credința noastră, prin această priveghere a celor care s-au botezat și au primit mirungerea, au primit acest dar al Harului Duhului Sfânt. Am avut acest semn al certitudinei, prin care prin semnul Sfintei Cruci noi am avut încredințarea că Dumnezeu va pune capăt tuturor durerilor și suferințelor noastre. Avem semnul Sfintei Cruci pe care îl așezăm nu numai deasupra bisericilor și alocașurilor sfinte, ci îl așezăm și la căpături noastre, cum ar spune poetul Coșbuc, și bune Domnul de-o avea la cap o cruce. Așadar, am sfințit acest pământ, cei care l-au sfințit. Am avut și trădători și unul dintre trădători este cel care... Fiind totuși rudă cu Constantin Brâncoveanu, l-a trădat și a devenit domnitor. Și v-am citit ce a spus Constantin Brâncoveanu. Finul Ștefan, dacă aceste nenorciri sunt de la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se voia lui. Dacă însă sunt roada răutății omenești pentru pieirea mea, Dumnezeu se ierte pe dușmanii mei, dar păzească-se de mânia teribilă și răzbunătoarea a judecății divine. Așadar, tăria noastră a fost credința în Dumnezeu iar așa cum spuneam ieri păstorul din Miorița nu este nici decum un păstor în care, care acceptă fatalitatea morții păstorul din Miorița așa cum foarte frumos și profund turcuiește părintele Dumitru Scâniloaie este cel care reușește să transforme să transforme moartea sa din, din această victimizare să o transforme într-o nuntă cosmică. Să o transfigureze într-o nuntă cosmică la care participă astrele, la care participă întreaga natură și la care participă și turma pe care o păstorește. Aceasta este tăria noastră. Răbdarea noastră și suferința noastră nu sunt fatalități și vedeți, v-am citat din Sfântul din Sfântul Ștefan Brâncovean, unul dintre fiii lui Brâncovean, care în mod profetic în mod profetic a văzut că și el se va adăuga la jertfa mielului Dumnezeu cel înjunghiat. A fi răstignit, iubiții mei, a fi răstignit nu este nici de cum o tragedie. Este o tragedie atunci când, fără să-ți dai seama, chipul lui Dumnezeu din tine se schimonosește și ajuns să fii cum spune poporul român, coadă de topor, trădător, delator, fără să-ți dai seama. Ajungi, cum spuneam, să justifici părințimea prin ticăloșii de tale, crezând că vei putea asigura neam, fii și nepoții tăi, prin ticăloșia și compromisurile acestui veac. Voievodul Constantin Brâncovean și soția sa, Maria, V-ați gândit, sau trebuie să ne gândim, câtă durere și suferință a trecut prin sufletul Mariei Brâncoveanu, care și-a văzut soțul și fiii săi și pe una dintre fiicele sale care, de asemenea, a trecut la Domnul, care a văzut această trecere și dureroasă amintind de Sfânta Fecioară Maria, căreia dreptul îi spune și prin sufletul tău va trece sabie. Această doamnă, doamnă Maria, care din, după întoarcerea din exil, s-a dus la mănăstirea dintr-un lemn spre a se închina și a adus mulțumire prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Și pentru acest fânt locaș, ca pentru atâtea altele, familia Brâncoveanu își dăruise o stănălă actitoricească. Însă, din anul 1715, locașul fusese înuit iar acum, deasupra ușii bisericii, se putea citi această pisanie. Această sfântă și dumnezeiască mănăstire care se numește Dintr-un Lemn, unde se cinstește și se prăznuiește nașterea preasfintei și preacuratei de Dumnezeu nascătoarea fecioară Maria. Din temelia ei, iaste zidită și făcută de Ioan Matei Basarab Voievod. Deci, trecând multă vreme, începutau a se învechi și a se strica toate lucrurile zugrăveală. După aceea, din voia și porunca lui Dumnezeu stând, Domn blagocestibul și creștinul Ioan Ștefan Cantacuzino, voievod. Deci, având mare evlave către spun locașul acesta, numai decât cu o sârdie s-au apucat, au înfrumuseța. Și luminând și mai lărgind întâi biserica și zugrăvind a doua și împodobind-o și cu tâmple și cu altele ce au trebuit, făcând și case și chirii, în împrejurul ei, precum se vede în slava preacuratăi stăpâne și într-o marii sale și a părinților săvârșind la 1715 august 30. Așadar, aceasta este de fapt o continuitate. din credincioși, în zilele noastre mai ales, foarte mulți denigratori ai bisericii și ai credinței noastre, sunt foarte porniți împotriva bisericii pentru că, spun ei, după Revoluție s-au construit prea multe biserici. Eu nu cred că neamul românesc neamul românesc este sărac pentru că s-au construit biserici. Pentru că s-au construit și altele. Și nu cred că aceste zidiri de biserici împietează cumva starea poporului. Neamul nostru, așadar, așa cum spune un părinte al bisericii referindu-se la, la Iacob, Iacob la un moment dat începe să despunde fântânile bunicului său, Avram, Pentru ca neamul întreg să vadă stelele cerului pe care Dumnezeu le făgăduiește într-o noapte scoțându pe Avram și spunându-i, numără stelele cerului de le poți număra Atât de mulți vor fi urmașii tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Această continuitate în paternitate, în părințimea Dumnezeului celui viu. Dumnezeul cel viu pe care l-a purtat cu mare demnitate Tatăl Brâncovenilor, Constantin Brâncoveanu și împreună cu el și Maria, soția sa. Așadar, Iubiți credincioși, când eram student îmi amintesc de poetul nostru Ioan Alexandru, care are chiar imnele brâncovenilor, are o carte închinată exclusiv uh, lui voievodului Constantin Brâncoveanu și tuturor celor care s-au jertit fiilor săi și Spernicul Ianache. Îmi amintesc într-un... Uh, în 1988, la 15 august, în Moisei Maramureșului, când este mare hram la mănăstirea din Moisei, în perioada aceea în 88, au venit aproximativ 60.000 de maramureșeni, așa, cu prapor pe sate, fiecare ceată a satului, mergând și intonând acel cântec, sau mai bine zis, priceznele, priceznele în cinstea Maicii Domnului, ajută-ne, măicruță, să nu pierim pe cale, noi cei ce suntem, fie ai lacrimilor tale. Și mi-amintesc la Sfânta Liturghie, în poiana aceea în care zeci de mii de maramurășeni au participat, în poiana Moisei lui, Ioan Alexandru a vorbit probabil nu știu cât. Timpul, de fapt, nu se mai putea măsura. Și a vorbit despre jertfa martirilor brâncoveni a vorbit despre demnitatea neamului nostru, care este o demnitate a credinței, a smerenii, dar și a credinței. Și a rostit atunci, și-mi amintesc, sece carnea mea de pe pământ. Putrezească sufletul în mine de vorișunea credința ta, Brâncovene, Sfinte constantine. Pruncită rămas sau fiii mei la hurez, cu o garafă în mână, toate împing mormântul de pe ei, tot împing mormântul de pe ei, până dau de fluturi în țărână, până a de lung, țara sfântă a făgăduință și pe cer se aud imaculați corul crinilor de biruință. Maria, soția ta de acum, șapte fete crește în văduvie, cea mai mică e cât un trandafir, cea mai mare cât o păpădie. Testioarea trupului plăpând a domniților vădale s-a pătruns de cerul altui vânt, mai rănit în umbletele sale. După jertfă, cere se privechi, ca să ajungă dincolo de stele aștia stejarului atins cu securea sorților din ele. Și încheie Ioan Alexandru, fără patrie, suntem fără părinți. Fără privechi nu poate fi lucrare, așa cum șarpele în nevoinți, e jertfântâi și în urmă în Așadar, iubiții mei, în aceste momente, și trebuie să vă spun un lucru care mi se pare extraordinar, pentru că noi neamul românesc, așa cum spunea cineva, întotdeauna am fost salvați de personalități, cum este și Sfântul Voivod Constantin Brâncovean. Am fost salvați de personalități și m-am bucurat când la Călăraș uh, am văzut uh, o biserică proiectată în uh, cinstea martirilor brâncoveni de către o doamnă pe care nu mă spie să-i spun numele, este vorba de doamna Câlțea. O biserică de o splendoare și de o parcă pur și simplu plutește. Și astăzi, la Sfânta Liturghie, când se săvârșește liturgia la praznicul martirilor brâncoveni, această doamnă minunată, care are simțul frumosului, are simțul Duhului, a făcut ca, în momentul epiclezei, pe care l-a calculat la o anumită oră, în momentul epiclezei, la sărbătoarea Sfinților Brâncoveni, soarele să cadă perpendicular pe Sfânta Masă. Nu așa că este minunat. Nu e așa că este frumos? Nu e așa că merită să te naști într-o lume în care, chiar dacă fatalitatea îți dă târcoale, chiar dacă durerile și suferințele sunt mari, și harul lui Dumnezeu este mare, și Dumnezeu ridică voievozi, ridică voi ai învrednicirii neamului românesc și, de asemenea, iată că astăzi vedem, ridică Dumnezeu oameni cu sensibilitate. Mi-aș dori să mergem împreună, să, deși biserica nu este pictată. Ea este după, e foarte interesant pentru că de la Sfânta Masă, dacă dai drumul unei monezi, se aude în toată biserica, nu mai este nevoie de microfoane, pentru că Doamna a folosit acele uluce, uluce care sunt în pereții biserici. Și slujba se aude atât de frumos... Și totul este atât de natural și atât de firesc și atât de profund. Și în această bucurie trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dăruit sfinți, că ne-a dăruit mucenici, că ne-a dăruit modele, că prin ei ne-a binecuvântat Dumnezeu și să ajute Bunul Dumnezeu. Ca această zi această sărbătoare a învrednicirii românești să însemne pentru noi gustarea patriei cerești. Să însemne pentru noi nemurirea noastră și a neamului românesc acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.